som ökande från ungefär 1,6,600,000 till 1,7,650,000, en ökning på över en miljon. Detta skulle vara en omåttlig omöjlighet, om det hade blivit decimerat av 6,000,000 under samma period. Se kapitel 36 av den europeiska människans bibel.